«Я просто поділився з товаришем своїм припущенням». «Підемо на раз-два?» – запитав Віллі. «Хочеш, я першим?» – уточнив він. «Ні, цього я не мав на увазі», – сказав я. Кинув я це з роздратуванням, щось у словах колишнього піхотинця мене зачепило. Напевне, все ж далася в знаки напруга останнього дня». Бо ж, якби він запитав про щось подібне ще вчора, до того, як ми зіткнулися з гарнізонниками, я б, думаю, відреагував спокійніше. Невже колишній піхотинець може думати, що я хочу ним прикритися? А може, просто жаліє з оглядом на мою рану? Втім, на раз-два нам було ще зарано. І я сказав, що ми розділимося вже коли почнеться спуск. І Віллі кивнув головою, погодився зі мною. Зверху долину стукіт, часті характерні удари, і ми обидва, наче за наказом, підняли очі. «Дятел!» – посміхнувся колишній піхотинець. «Дятел!» – сказав я майже водночас. «Дятел!» – повторив баварець, посміхаючись – і руда й гостра, як мідні дротики, щетина на його шиї зарухалася разом з відстобурченим кадиком. Під бейтхемом їх «большой штук», додав він після паузи. Стуки дятла у Верховітті не інакше нагадав моєму другові про щось дороге і далеке. Може, про дитинство, а коли Віллі знову задер голову, Йому на лоба пали велика ялинкова шишка ще сторічніх. Мабуть, то вже була робота білки. Але розсмішило мене навіть не це, а той серйозний вираз на обличчі, з яким колишній піхотинець потім роздивлявся її. Тобі треба десь роздобути каску. У нас, здається, така валялася з двома ріжками. Мама в ній курям воду давала. Ваші завжди ходили у касках, і тепер я знаю, чому. Найбільший трофей з тої колони, як видно, зауважив Віллі, у відповідь на мій сміх. А чому? Що правда, то не гріх. Колону, що вашу ми розбили. Яй-яй-яй, не виходить трохи скаржитися, і все виходить, скалічив російського Віллі. Чому все, чи то 16, чи 18 з вашого боку? А знав, наша тільки один. Мені завжди подобалося повторювати результат того бою, бо це справді була наша перемога. І ти також стріляв? А як же? Ти робив великий ризик, буркнув Калишній Пікатинець. У його виконанні це звучало: "Ділав більшой риск". Потім ми зайшли в молодий ліс і деякий час просувалися стежкою мовчки. Він йшов першим і час від часу обривав лобом павутину, а потім долонею стирав її з лиця. Принаймні, павутина на стельці означала, що тут до нас давно ніхто не ходив. За Галявиною, що була наче плішина на Маківці вододілу, нам трапився великий мурашник. Але ще на підході до нього колишній піхотинець враз різко зупинився. Через галявину стрибнула козуля. Її біле озаддя, помелькотівши між деревами, замерло метрів за п'ятдесят. Видно, ми сполохали її зненацька, і не інакше, як десь тут, у кущах, лишилося козеня. Але нам було не до козулі, і чим ближче до ставок, тим обережнішою ставала наша хода. Біля великого мурашника, коли почався спуск, він зупинився перекурити. Невтомні мурахи-парамуди вже майже встигли відновити конус, у центрі якого похило стерчав грубий патик. «О, диви, кацапи спирт шукали!» – кивнув я на мурашник, задавши наш давній упівський жарт. «Вони його завжди шукають», – додав я побачивши в очах колишня піхотинця здивування. «Думаєш, вони ідіоти? Але у нас в лісі».